Devorah, autor, Gabi Shuster. Devorah a plâns toată noaptea. Dimineața am lăsat cadavrul în cocină. Pământul înghețat nu primea gropi, rămânea încuiat. Când sufletele nu se puteau înveli cu pământ, casmaua își frângea gura deja știrbă. Pumnul izbea până la os. Pielea, ca un sac prea mare, ne ținea cu chiu cu vai în aceeași ființă cenușie. Păduchii îi adunam cu pumnul. Eram mânați mai departe la bug să ne înfigem în gloanțele gunoierilor de oameni. Aruncau maldările de morți să curețe rasa. Să înceapă o lume blondă, cu țestele în urmate. Necurați eram, ne așteptam rândul. Blestematul pământ înțepenit nu se căscasă ne înghită. Rămâneam morți pe zăpadă, fără stăpân, fără rude, fără rost. Lectura Maia Martin